Goddag, jeg lytter, og velkommen til podcasten, der fylder din øregange med dejlige sprøde stemmer, og med nyheder fra spilindustrien, jeg selv er hoffof og med mig i dag som altid, jeg. Ja, det er som altid Christian Holm, der gør sit allerbedste på også at fylde jeres ører med endnu en sprød stemme. Åh, det godt. Sprøde stemmer. Delikat. Nam, nam, nam. Man må gerne høre stemmer, hvis bare de sprøde. Sådan ja, præcis. Kan vide, om nogen lytter til det her sådan, i løbet af deres morgen. Sådan til, sidder knaset på morgenmaden Og bare tænker, åh, oh, jeg ved ikke hvad der er mest Brødt de her cornflakes, eller de her Stemmer, der, der Snakker til mig via den her podcast, jeg hører mm. Det går måske lige op, hvis det er en, der spiser Sin cornflakes uden mælk på oh, ja. Så går det sådan lige op, ja. tænker jeg mm. crunchy Damn, that's crisp ja. <laughs> Skal vi snakke om, hvad vi har spillet siden sidst, måske? Jamen, det ved, kan du, vi, du vi snil um, jeg har ikke spillet noget nyt Jeg har bare gået tilbage til nogle favoritter uh, Helldivers og Resident Evil Revelations 2 mm. Fordi Jeg er stadig, jeg gider ikke spille noget lidt, Og jeg går bare tilbage til det jeg kender Fordi det er Man, det er fandme god underholdning på, Alt det nye er dårligt, det gamle er godt Ja, præcis Back in the day sidste Hva år Ja, back in the day sidste år, <laughs> hvilket er lidt ironisk Men øh, jo det det, det det nyder jeg sgu det, det er dejligt Bare gå tilbage til de favoritter på Ens nye PS4 maskine Som jo, stadigvæk. Har du fået har nogle ny? tricks? Uh, nej, men jeg tænkte bare, når jeg lavede den der joke med Sådan det gamle, de, oh. de gamle spil okay. og sådan noget. Men, men ja, ja. Det, der er ikke så mange eksklusive til den, og uh, rimelig kedeligt udvalg, men hey, jeg har Revelations 2 og Helldivers, så jeg er godt dækket ind. Jeg vil jo spille det vil faktisk spillet Den begge to sammen. Jo, kan vi jo godt lide. Ja, lidt. præcis. Så det er hyggeligt. Jeg synes, når man vender tilbage til Helldivers, mest ikke om man har holdt en pause fra det, så er det var mm. hvor man lige sådan... Skal lige bruge den første kvarter og 20 minutter på lige sådan at sætte sig i styringen igen, fordi ja. den er forholdsvis kompleks alligevel for, for et spil, ser lidt simpelt ud, når man bare lige ser på det. Uden tvivl, altså den er meget kompleks, men jeg, ja, jeg tror også bare det er øh, grunden til, at jeg også sådan lidt forbavset over, at det ikke skete for mig. Øh, hvad ved jeg, det, det var nok også bare, at jeg ikke rigtig tænker over det, men, men jeg kommer sådan tilbage til Helldive, sådan med et par mellemrum her, så jeg får altid lige det indøvet. Og øh, ja, altså, jeg synes, styringen giver mening for mig. Jeg synes mm. ikke, den er sådan ulogisk på nogen speciel måde. Nej. Så det er ganske, det er ganske øh, man lige, fint. Man skal der den der knap en øh, firkant, hvor man lige kaster sig ned, ja, og låter ja, ja, det gå løs. Så. Hit, hit the deck, soldier. <laughs> den Super. er bare dårlig at bruge, hvis, hvis der ikke er nogen, der sådan skyder henover en, fordi man kan ikke have det skyde, når man ligger ned. Nej, det er det. Man er komplet immobil, øh, e øh, når, når, når man ligger der. Sådan, I can't do nothing, captain Ja, help. Please, help. Don't shoot me. Du egentlig doing ud af, hvad der var, der var i de udvidelser, de udgav gratis. Nej. <laughs> okay. okay, jeg gjorde ikke min research. Shit. Ah, nej. Uh, men ja, jeg, jeg tænker det Ja, det gratis DLC og et par tilføjelser, Og der her og måske nogle nye, hvad var det? Jeg nye tror der kom en sådan måske. Ja. Fordi det tror jeg ikke rigtig, de vil have, at man skal betale for, når krigen konstant er i gang. Tror vi op på den nummer 42 krig, eller hvad er det her? Øh, den 42. Øh, galaksekrig, hvad man nu kan kalde det. Der bliver lige erklæret krig hele tiden. Ja, præcis. Det er simpelthen... Lige når man tror, man er vundet så dagen efter, they keep pulling me back in. Ja. <laughs> yeah, det er forfærdeligt. Det blev kedeligt med alt det fed. Lad os at krig igen. Ja. Jeg ja, lad os det. God idé. Jeg har jo spillet det der Co Drifter, som du også har set. Ja, Fordi det, jeg, jeg har faktisk spillet det to gange, hvis jeg så lige sige. Okay, jeg, ja, ja. Det jo, jeg opdagede det hen ved dig, mere eller mere. Altså, det var et spil, der var med på Playstation Plus. Mm -hmm. Jeg har ikke selv råd. jeg synes det faktisk, det så, så det kedeligt ud, bare lige ud fra billedet. Ja, det er Lidt generisk pixel, uh, oh, pixelart grafik. Yeah. Men uh, det virker faktisk til at være ganske fint. Mm -hmm. Sådan et, uh, et Metroid-spil. Man kan hurtigt sådan blive hugt uh, på, <clears throat> på spillet og uh, de forskellige scenarier, som man bliver sat i, og selvfølgelig også det der med Bossen, der er, måske, måske ikke afsløre for meget, men i hvert fald der er, der er en boss, man kommer til at se meget til I uh, of Drifter Og så får man det ligesom ind på ryggraden Igen for at bruge det udtryk med Hvordan man bedst muligt kan Bruge sin, sin tyngde og sine sin Blaster Til at få ja. nedlagt bæstet. Uh, men, men der var også Jeg, jeg kan ikke rigtig um, slippe den der tanke om At det er fandme mærkeligt det, som du lagde mærke til Hvor man lige kigger lidt nærmere på tyngden og hvad er det kinetikken eller hvad det nu var vi specifikt fandt frem til hvor i at det, det er egentlig ikke det er egentlig ikke så præcis, som man måske kunne ønske sig og når man trykker på jump button så er det sådan hvad er det, et lineært hop der er ikke der er ikke sådan nogle grader i det hvor man lige trykker hurtigt og så er det lille hup, lille lille hop op og hvad er det så når man trykker Øh, den nede, så, så der er der long jumps Der er endt af det altså, Det er bare ah, fuldstændig Delt lige, lige deres digitale knap Ik Ikke noget det, Analog der, nej Så det er lidt ja, løgt Men jeg har spillet igennem det to gange faktisk Fordi jeg spilte der op dig ja. Og så øh, spiller jeg også der jeg kom hjem igen Fordi jeg ville mm. optage det til YouTube ja. Tænkte jeg, jeg sgu lige, der sådan en gennemspilning Awesome nice. så, Noget er det gennemført awesome. Helt. Men jeg var godt nok utroligt tæt på det er ikke, Det er ikke så langt det spil altså, jeg... Den er jeg lavede på dig, der tror jeg manglede sidste boss, når det var være. Ja, okay. Forstået. Jamen, det, det, det gik også hurtigt, når du lige kom ind i rytmen der. Men, men ja, om du så var god til spil eller ej, så, så er der nok ikke så meget at komme ud, når man skal tale om spillets længde, fordi det er ikke lige det er den slængste spil, kan man sige. Nej, jeg tror, jeg gennemfødte jeg det på en time, der jeg kom hjem. Øh, fem timer? Nej, en anden time. Nå, okay. Men altså, Wait der... fra start til slut. Ja, men altså op med wow. dig, døde også en del til bosserne. Ja. Jeg døde ikke så meget, der jeg kom hjem, fordi jeg, jeg kunne dem lidt bedre. Ja. Så okay. øh, men en halvanden time cirka, kan mm. vi før det på. Men så er deres Godt. Good. You, you done good, son. Er den good? Stolt af dig. Mm. Skal, vi lidt om, Skal vi snakke lidt om nogle nyheder, der har været siden øh, sidste uge? Ja, yeah, lad os til det, det, Hoff. For jeg, det. Tror der, jeg tror alligevel, der er sket et eller andet. Ja, formentlig. Det forestiller mig. Blandt andet, så er der kommet en annoncering om øh, Resident Evil. Mm -hmm. Det har vi jo faktisk også allerede snakket om Bare sådan Og <laughs> stå personligt yeah. At der bliver lige Hey, 4, 5 og 6 Det kommer der også lige til de nye konsoller. Hov oh på Så kan vi nyde dem igen Ja I omvendt rækkefølge Ja, det er lidt underligt Fordi de udgiver sådan 6'eren først Der kommer i slutningen af marts mm -hmm. Så kommer 5'eren til sommer Og så kommer 4'eren til efterår Ja <laughs> Virkelig mærkeligt Jeg bare læse de der YouTube-kommentarer What the hell, I have to wait uh, the longest uh, period of time for the best one? <laughs> Eller må slut godt, ikke? What? Jo, er jo, jo, det er det. Slut det, det gør de med deres... Ja, et af de bedste Resident Evil-spil, der er blevet udgivet igen og igen og igen og igen. <laughs> Men um, ja, um, der er jo rigtig gode PC-ports af Resident Evil 5 og 6, og det er da dejligt for Xbox One og PS4-ejere, at de kan få... De kan få fat i dem, for at få deres zombiehænder øh, fat i dem. Men øh, jeg var jo lidt i tvivl om, hvordan de lige håndterer øh, Resident Evil 4. Fordi det var jo ikke en helt succesfuld sådan, genudgivelse på PC. Sådan, ultimate HD. Altså, det, de prøvede med 60 frames per second. De prøvede med 1080p og øh, alt det er øh, good stuff. Men det var ikke lige sad ikke lige i skabet, og mange gange så var der uh, sinking problemer cutscenes, der, de blev fucked op, og ja, 60 frames, det var bare, det var noget ordentligt nu, ja. Så jeg ved ikke lige, hvordan de gør det på, på de det, moderne konsoller, altså det er jo lidt ligesom små PC'er, uh, uh, Xbox One og PS4, men uh, ja, jeg ved ikke, uh, Capcom også at være rigtig gode med deres, uh, det, med deres engine, nu glipper navnet fuldstændig, oh nu hedder? Shit Jeg fandt fuldstændig glemt Ja uh, yeah, Det kan jeg faktisk ikke huske Nej Pinligt Men i hvert fald også Men... øh, PC-udgave plejer for det meste At være sådan øh, Acceptable Eller sådan Det man forventer Til sådan Fuldstændig spektakulære Altså Det kan være sådan noget så simpelt som Resident Evil 6 Til Devil May Cry 4 Altså det Så det er meget Det er meget awesome øh, Af dem øh, øh, men det ved jeg ikke. Ah, äh, MT Framework. Ja, det, det er mega smart. Det er jo sådan en PC-engine. Og så kan de lige, lige dreje processen om, lave den omvendt igen, så får mm. det til at passe på konsoller. Så det er Det er meget smart. Men øhm. ja. jeg, jeg ved ikke jeg ved ikke helt. Uh, kommer du til at double-dip? Kommer du til at købe nogle af dem? Nej, det tror jeg altså ikke. ikke. Altså, jeg, jeg ville hellere se set, at de måske bare har lavet den bedre hvis det var. Mm. Altså, det kunne de selvfølgelig ikke på Xbox One. Men det tjener de måske ikke så mange penge på. Nej. Så det tænker jeg bare lige at kommentere dem. Altså, enten, enten bare lave en bagudkomplejensibler, så var det, det Eller også så øh, lave sådan en samlet pakke, som jeg snakker Lidt det som øh, Metal Gear så har. Mm. Sådan en anthology. Som at de bare sådan, her er alle hovedspillene. Så skulle de selvfølgelig også lige på træerne, som der ikke har været snak om endnu. Mm. Og så måske også Veronica. Ja. Ja, det For, fordi, jeg så, jeg havde... så skulle de jo også... Øh vedhæft nogle download-koder. Skulle de ikke? Sådan til et og tåren. Mm, Jo. Fordi det de er vel på de digitale stores, ja. Ja. ja, eller toren på vej, ikke? Uh... Så de kunne sige... De kunne sige... Ja, så altså, taler vi om remake nu? Ja. Nå, nå, jeg mener bare originalerne. Nå, okay, okay. Det ved, jeg altså. ja, det ved jeg ikke. Der, der var det lidt en anden sag med så lidt Legacy Collection. Fordi der var det til de gamle maskiner. Og så fik man en kode til... Playstation Classic øh, oven så det ved jeg selvfølgelig heller ikke lige, om de kan replikere her, men hvis, hvis Capcom nu faktisk var så fornuftig, at lytte til vores podcast, og lytte til de her gode råd, vi kom med, helt gratis, ja. helt ærligt Capcom. Altså, det fordi jeg tænker, at den eneste, den eneste grund til ligesom at tage dem tilbage, når de kun er en generation gamle, mm. det skulle være, hvis man sådan siger, her er den samlede pakke, her nu kan du opleve alle sammen. Ja. i stedet må bare at tage sådan lidt af gangen, så kan Man huske dem, I har spillet en gang, sidste generation, yeah. prøv dem igen. Oh, boy. Jeg mig til, at de bliver genudgivet på ps 5 og Xbox ja. 2. Ja. ja. The remake Remaster. Ja, Remake Remaster. Det et, øhm, et, et anden, En anden spilserie, vi nu skal snakke om, der også har haft en, nogle remakes remaster, det er Uncharted-serien. Og der er det fjerde kapitel jo øh, på vej lige straks. Men øhm, det er desværre blevet udskudt igen igen. Det var originalt øh, meningen, det skulle udkomme i... <laughs> Mart, februar, hvornår det nu var Eller endnu mere langt tilbage Måske en dag i slutningen af 2015 Jeg kan slet ikke holde styr på det lige nu Men For et par dage siden så kunne vi se frem til At april måned, det var Uncharted 4's måned I slutningen af april Der skulle det fjerde kapitel endelig udkomme Finish the fight Ja, finish the fight Som man uh, Finish the climb oh, Get it uh, men, men nu er det desværre blevet udskudt To uger så lige i starten af maj måned, øh, den 10. for at være mere præcis. Og det er simpelthen fordi, at de, de er nervøse for, at de ikke kan få øh, produceret nok øh, fysiske disks og, og oh, kasser okay. ud til butikkerne. Fordi der er så meget, sådan en stor efterspørgsel. de Dog, de ser bare, om oh, vi er så populære. Det er hårdt. <laughs> Giv os, os to <laughs> uger mere. Please understand. Oh. Okay, det er da ikke det værste problemer her. have. Nej, nej, ikke, ikke det værste. Men, øh, de, de beklager det selvfølgelig rigtig meget, men øh, de, de håber selvfølgelig, at, at folk er tålmodige, og jeg mener vist også, at game directoren har været ude på Twitter og siger, sådan, at det er hammerende frustrerende øh, øh, se fra hans øjne, når han tænker på, hvordan det må have det, men hele holdet, de sidder simpelthen bare og kæmper, og stort set ikke for noget søvn, bare øh, for, for færdiggjort det her spil, og han, han han, han lover, han giver et løfte Om at det bliver ventetiden værd Finish the climb Hashtag <laughs> Det lyder godt Så, ja. så lige, lige lidt, lidt nu, Så kommer Uncharted 4 Okay, det kan jo være at det passer lidt sammen med den anden nyhed Som jeg har, fordi at øh, Uncharted 4 er for åben Beta weekend her, den ja. weekend der kommer nu her mm -hmm. Eller Ja, den er så åben for Playstation Plus bruger man altså Det kræver jo ikke at man er skrevet op på en liste Eller få et eller andet en udtrækning, eller noget mærkeligt Nej, det er taget godt Så det kan jo open... være, at de lige får lidt ekstra tid til at implementere Hvert så De nu finder ud af, at de skal lave en Efter mm -hmm. sådan en beta-omgang Ja det, Ja, det kan måske også sweeten the deal lidt Med den her udskydelse, så lige af. Hey, der er multiplayer til alle <laughs> Som ja. om vi ikke havde travlt nok her hos Not It Dog Så skal vi også lige få feedback fra en åben beta Og Se hvad vi kan nå uh, at ja. få kigget på i forhold til ændringer Oh boy Du nåede ikke at deltage i den foregående beta Nej, vel? jeg havde ellers adgang til den, da jeg købte Nathan Drake Collection Som det hedder, okay. tror jeg ja. Ej, men du men du skal hoppe ind den her gang så? Uh, jeg tror ikke, jeg for tid til den Jeg får i weekenden, så uh, Drake må vente Du må da bare lige uh, sætte den her nye Indiana Jones film på Ja, yeah, præcis Og Åh oh, man Godt I man kunne komme Jeg synes jeg lige skal det Og, <laughs> <laughs> og se der uh, Indiana Jones Så bare sådan Hvor finder du Kontrolleren frem Jeg kan bare godt lide At være sådan Med i Med, med i action scenerne. Det er så immersivt Det er helt Kan man sige det på dansk Immersive Immersiv. Ej det, shit. Jeg, jeg er med. shit man Velkommen til Apropos podcast uh, Apropos podcast <laughs> Du det kør det Apropos gametest jeg og på tror, hun, den, er den er her podcast, så øh, vi <laughs> opfinder bare ord. Det er fint. Ja, det, det, det, er det, er det er så edgy. Yeah. Ja. Watch, watch for the edge. For the på, edge. der. Og oh, hvor endnu en uh, sørgelig annoncering, der ikke lige handler om, at vi skal være tålmodige og bare uh, have, vente lidt endnu. Uh, det er, det kommer desværre til at handle om, at vi skal sige farvel. Og vi skal sige farvel til Playstation TV, også kendt som Playstation. Vita TV, så hvad hedder det, en representative øh, for Sony har nu været ude at bekræfte til øh, nyhedsites øh, her i mandags, det var i slutningen af februar, at øh, hvad hedder det de fuldstændig er stoppet med at sende øh, at sende de her forsendelser afsted med med, med kasser og, og plastik som tv udstyr, og det nu hvor de bare indrømmer det så kan de faktisk også løftes sløret for at, at de stoppede ind endda så tidligt tilbage som hvad hedder det slutningen af 2015 i Amerika og Europa religionerne eller regions som det hedder Regioner. og lige nu så så er det så, så er tiden så også kommet til Asien. Så det er det, det, det er stoppet. Det er slut. Det, de sender ikke flere ud, så her er vores Public Service Announcements. Hvis I skal have en Playstation TV, en Playstation Visa TV, hvad I nu vil kalde den, gå ud og køb en, for guds skyld. Jeg har godt nok også haft mistanke om, at det her var på vej, fordi der har været absurd høje øh, procenttilbud på Playstation TV i, hvad det, Elgiganten og, og, og hvad det, lignende butikker, der, der var sådan ned til omkring 200-300 kroner, og det er jo absurd, når man tænker på at den der maskine Koster omkring 1000 måske lidt over tusind Det, det koster i hvert fald originalt her i Danmark ja. Så det er øhm, ja, skønt, jeg Skønt, jeg ud og få fat i Sådan en sådan device, hvis I er interesseret i at spille Ja En, en masse Playstation-spil På jeres øh, tv Ved hjælp af sådan en lille konsol Og nok også primært Playstation Vita TV Der mm. nu er kompatible Med den her Maskine, så ligesom få smidt det op på den store, på den store skærm, hvis man ikke gider at, øh, finde Vita'en frem. Eller hvis man ikke ejer en Vita, ligesom jeg. Så jeg, jeg tror også bare, at jeg køber en Playstation TV, så kan jeg kigge på det. Grundet det Sonys øh, cross-buy øh, engagement, så øh, har jeg mm. også allerede mange vita spil uden overhovedet at eje maskinen, så det er jo bare også Ja, og Playstation Plus også, ikke? Der får du også to hver måned. Ja, også det. Det er jo fint. Jeg har selvfølgelig givet at gå ind og købe dem. Ej, ej, ej, ej. Ej. Jeg har ingen Vita. Nej Vita. Vita betyder liv. Det er livet for kort til. nej. <laughs> det der er sgu ikke, det var. Ja, you only live never. Ja, you only left twice. Jo jollen. <laughs> jollen. Ja, for <laughs> fanden. Men ja, farvel til Playstation TV. We hardly knew you. Ja, det var et kort uh, Ja, det var det. Så skynd jer ud at købe en, forlinks. Før den forsvinder fra butikkerne. Forever. Forever. Mm -hmm. Et sted, hvor at, øh, der er til gengæld et produkt, der holder sig lidt længere tid ude i butikkerne, det er ved Disney. Mm. De har altså sagt, at der kommer ikke noget nyt uh, Disney Infinity i år. Nej, okay. Så de siger sig selv i den her pressemeddelelse, at øh, de stadig støtter franchisen. Mm -hmm. Øh, fremadrettet Men de vil så bare Kun køre med træerne Fortsat Og så bare udgive nyt indhold til den Okay Ja Et eller sted Det giver det vel også mening At man ikke udgiver Et nyt et hvert år Ja det. Behu behu Crowd det det ikke behøver Crowd the market ja, ja Lige præcis Det det, det kan vi ikke have Men øh, apropos At øh, overfylde markedet Med det vi går hungre efter <laughs> Så øh, det er det jo selvfølgelig Kvinder i videospil Fordi dem findes mm. der jo ikke nogen af Men heldigvis Så kommer øh, Så kommer sledgehammer som lige nu er uh, Activision's slave hvor de er sat ja. til at lave uh, Call of Duty-spil. Ja. Uh, senest var det Call of Duty Advanced Warfare, som du jo er ekspert inden for, mm. uh, No pressure. Men uh, kan du huske en tier 1-operator, Elona? Il Il Jeg tror det er et i. Elona? Okay. Nej, okay. Super. Rigtig mindeværdig karakter, uh, som selvfølgelig er født med de helt rette kromosomer, der gør, at hun er en kvinde. Fantastisk. Så, øhm, Double X? Så, ja, præcis. Double X. Så, øhm, hvad hedder det? Hvad hedder det Games, eller co Michael Country, er så ude at sige i et interview, at det her det var ikke bare sådan one-off things. Nej, nej, vi fortsætter. Vi fortsætter med. Så, fordi de gjorde nemlig deres bedste for at repræsentere, at repræsentere stærke kvinder, i, øh, I deres spil Og øh, hvad ved han, han, han fortsætter med at snakke om Kvindernes øh, øh, vigtige rolle I øh, militæret Og de gerne det, det prøvede de på at repræsentere I Advanced Warfare Og øh, hvad det, øh, så, hvad det Så ville de selvfølgelig Også bare gerne vise At, at øh, der skulle jo også være øh, øh, Kvindelige øh, karakterer i deres spil Som øh, forhåbentlig De kvindelige gamer derude øh, øh, Kunne have interesse i, i, at, i at spille og der er også, det, kvindelige spiller i militæret og sådan noget. Det, det er jo det er også fantastisk. Så, kvindelige gamers in the military. Hvad siger du? Kvindelige gamers in the military. Ja, præcis. Eller det kvindelige soldater, eller Kvindelige gamers i militæret. Okay. Det, det, det snakker han om. Det okay, siger han, fed, Ved hvad? Fed, fed. Jeg er sikker på, at de bruger ikke kun den der Playstation controller til at styre den der drone hen. Til at bombe de der terrorister. oh ja. De finder også lige kontrollen frem, og skyde nogle fiktive te terrorister. Yeah! Ah, okay. In the futures. Så, øhm, yeah. ja, jeg, jeg synes godt nok, det, det, det er meget sjovt, at, at de fortsætter med at snakke om det her, fordi det er jo, ja, lidt af, gå efter sådan en plise, laveste fællesnævner med, med sådan noget så simpelt som at sige sådan, ja, yeah, vi vil gerne inkludere kvinder, sådan, ja. Yeah. Okay, så det vil de fleste udviklere nok gerne, altså, det Good on you, klap det selv på skulderen. Og så står der faktisk også <laughs> i foretællelse af den der nyhed, som sådan en lille ekstra detalje med, at Black Ops øh, 3, som var øh, det spil, der kom efter Advanced Warfare, det gik jo et skridt videre, hvor man så kunne spille som... <laughs> ja, ja, præcis. Double Up. <laughs> Double X. Øh, det er super. Øh, men nej, der var selvfølgelig muligheden for at spille øh, singleplayer og også co-op... Øh, i singleplayer-kampagnen der, øh, som enten mand eller kvinde, kunne man selv vælge, <laughs> men, men som jeg også har nævnt før, så var det måske ikke, så det måske ikke lige det bedste eksempel, øh, for sådan et skridt øh, fremad, fordi jeg synes bare, jeg har hørt noget om, at de ikke rigtig kunne finde ud af, at implementere sådan, den kvindelige mulighed, for, øh, for hovedpersonen i kampagnen, fordi der var vist på et tidspunkt, hvor der var en replik, eller lignende, hvor de andre karakterer bare refererede til, øh, hvad hedder det, spillerens karakterer som en mand. Det var bare sådan, guys, <laughs> hvis I skal gøre det, så skal I da også gøre det ordentligt. I kan da ikke bare sige sådan, ja, yeah, vi <laughs> giver både mandlige og kvindelige øh, gamere lov til at vælge deres køn her i øh, kampagnen, og så, <laughs> så er der bare andre karakterer, der refererer til en som mand altså Vi ved jo godt, det er, sådan, er, er, er standarden. Øh. Det, det har været Det Call of Duty udvikler nok været vant til sådan Okay vi har en mandlig hovedkarakter det, det er det vi kender Det er det vi kan fævne ud af Og så ved vi så at Når Kiefer Sunderland i World War Råber til soldaten Så er det en mandlig soldat Men øhm, nej, men Der fucker de lige lidt op her Så go for it Activision Og de Call of Duty studier der nu skal i gang Bare go all the way More women må uh, X-kromosomer Alt det der um, det, det, det kan vi lide, Men så for fanden gør det ordentligt Don't have asset We want the full ass Ja, <laughs> yeah, hvis I forstår <laughs> Notch, uh, notch. Yeah. Altså kvinder kan også være bros, som man siger Det kan de jo Hashtag fembro <laughs> Is that a real thing? Nej, det tror jeg ikke Nej, okay. Det er det nu It should be ja. Yeah. Det det. Hashtag fembro Skal vi lige kunne vende coveret om Ja, ligesom mm. yeah, præcis så Fimbro lige der, Fimbra Fimbra Åh, <laughs> okay. det er fantastisk Det er først sjovt, du lige nævner Call of Duty Fordi jeg har en nyhed mm -hmm. om Activision her genalt oh. Som ø, omhandler E3 Så der er jo okay, ikke lige Ikke forestående dog, men det kommer her til sommer <laughs> Okay, som det gør hvert år Det er fordi Activision der har ude og Ja, ja. De ude og melde ud, at de ikke kommer til at have en booth <clears throat> Ved E3-år og det er jo faktisk øh, nummer to af de store publishers, fordi EA, de kommer heller ikke til at have en emboidler. Åh oh, nej! No. Så det er faktisk to af de store, der lige springer fra i år Så jeg ved ikke, om de, de, de måske sigter efter der deres egen produktion på en eller anden måde, altså selv lave nogle videoer eller den. Uh, livestream lidt, eller Nintendo har haft succes med. Oh. Come on, man! Jeg ved godt, <laughs> at, at alting bliver leaked, og det er ligesom juleaften man, man ved hvilke gaver man får på forhånd men øh, det, det er sjovt. altså uanset om det er godt eller skidt, E3 øh, sådan er ren kvalita en kvalitativ faktor øh, så, så, så er det er bare sjovt. altså sådan ondt stort show man kan følge med i det er I love it but I hate it but I love it and I hate it det er sådan en dejlig, dejlig forhold jeg har med E3 så kom on Don't... Don't, be, don't fail us now need Er det er der lidt ærgerligt Hvis det sådan forsvinder helt mm. måske, Altså Selvom det måske ikke er Helt så relevant længere For industrien altså, Fordi de kan jo Ligesom Nintendo har lidt vist det her Med at, at man godt selv kan producere Sin egen video Og ligesom kan opdatere Og, og bringe budskabet ud det giver dem lidt større muligheder For selv at, at kontrollere indholdet Og, yeah. og budskabet mm -hmm. Men, men og Det er også lidt ærgerligt Hvis det mister det der det her Det her Mm. De lige skal komme ud og sige Hey røghuller Eller mm. altså, gamers oh. Hey Vi har også gamers lidt jeg mm. Se hvad vi har Det næste år Vi kan også lave internet memes <laughs> Eller bruge dem der i foran i hvert fald Ja yeah. My body is reggy. Hvis der er noget andet Mit korpus også er parat til Så er det Arbitur Fra Halo serien I Killer Instinct Yeah Fantastisk okay. Jeg glæder mig så meget til at høre Den dejlige sprøde stemme Af Keith David Oh wait Åh, oh, vent lidt. Jeg får lige min, min høresnegle her. Live update. Det kommer ikke til at være Keith David. Shit. Oh no. Nej, nej, nej, nej. Kæmpe grise. I, I et spil som K uh, Killer Instinct, der er så -venlig over for Halo, at vi ser Arbiton bare komme ud af det blå og slås mod en høvding. Og med, med, med tomahawks. Det er, um, Mm. Den har jeg ikke lige set komme. <laughs> Men... Uh, <laughs> det, Glæder til Halo 6 øh, øh, Ja præcis øh, Udvikleren øh, på, på Halo siden Free øh, for Free. Øh, Industries De øh, forklarer så at den her Arbiter i Killer Instinct Det er altså ikke den præcis samme Arbiter som vi kender fra Halo serien Så øh, det her det er så en, en anden Arbiter karakter Og derfor bliver... Den, uh, den karakter i Killer Instinct ikke voice uh, eller ikke der, der bliver ikke lagt uh, stemmeskuespil uh, over uh, fra vores dejlige Keith David der det bliver uh, en anden person jeg ved ikke rigtig hvem det er forværeligt det er ikke Keith Davis That's all I care about. <laughs> Nå det kan være det kommer i en voice pack. Ja åh yeah. <laughs> oh, det kunne være sjovt. <laughs> tænker ved hvad nu har vi haft det sjovt nok med den her uh, fake ass så nu skal vi have voice pack. Gift David returns. Har du hørt det rygte, der har været omkring det kommende Battlefield 5? Ja, jeg har hørt et rygte om, at det eksisterer. Okay, okay. Jamen, jeg tror vist, det er blevet annonceret, at det eksisterer. Okay. okay. Men det er blevet sådan... Ja, lige have med, forstået. okay. Der er blevet sagt, at der bliver arbejdet på det næste primære Battlefield-spil. Ja. Som man så kan spekulere på nok er Battlefield 5. Uh, oh, det er den originale titel der. Mm. Uh. Ingen gang Call of Duty gik så langt. Hvad laver I? <laughs> Call of Duty man... 4. Så so bag efter World of War. Never yeah. never gone back. De kan ikke rigtig lave Battlefield. Modern Battlefield. Nej. <laughs> det er for sent nu. Ja. Yeah. Uh, Battlefield. Det, der er dets... modern, modern Battlefields. Modern Go Beyond. The Call of Duty. Ja. Yeah. Yeah. Electric Boogaloo. Men den er... Den er blevet smidt op som sådan en placeholder på en hjemmeside, der sælger spil. Mm. Måske se hvad den hedder. Det gør de jo tit det her med, selvom at der måske ikke er sådan helt øh, så mange officielle oplysninger ude endnu, så mm -hmm. kan de jo godt smide dem op. Hey, I kan pre-order det her. Øh, som sådan en ikke-officiel pre-order, men de tager selvfølgelig mod ens penge, og så får man spil, når det kommer. Mm -hmm. øh, men den er blevet smidt op på en hjemmeside. Nu kan ikke lige finde navnet på den, for den var nemlig ikke helt så... Øh, det var faktisk helt så kendt en Det er en i Schweiz, kan jeg se mm. En schweizisk retailer, der umiddelbart oh. har smidt spillet op Lad en placeholder side til den Donald 5, fint nok Det, det som der så er lidt spoils til den, det er, at de siger Military Tactical Shooter Det lyder okay. fint nok Ja, yeah. Men i der, men deres beskrivelse, der siger de så også helt det kommer til at foregå i løbet af World War 1 Okay hmm. Hvilket lyder lidt underligt Altså der er nogle gange, hvor de får oplysninger forud Øh, før at det blev annonceret, de her retailers, men øh, ja, sure. sådan lidt random svejtisk retailer skulle have fået det at vide. Det var lidt mærkeligt, men det lyder også som en mærkelig setting, hvis det var. Altså, mm. altså der, er jo der er jo sådan lidt, hvad kan man kalde det, overflod af moderne shooters efterhånden, ikke? så mm. der er jo mm. folk, der måske gerne vil se lidt nyt, yeah. eller nær fremtid, men øh, sådan første Første Verdenskrig ligefrem, det er måske et mærkeligt tidspunkt, yeah. at tage den hen. Jeg ja, er lidt mærkelig. Um, nu, nu har de jo bevæget sig væk fra... Uh, hvad ved det? Uh, 2. verdenskrig uh, med... Uh, Battlefield 1941, var det ikke? Jo. Ja, jo. Og 42. Uh, ja, sådan uh, efterfølger... Eller sådan... en essence. en efterfølger, sådan lang tid efter. Uh, men... Jeg ved ikke helt, hvad, hvad de så kan undersøge... Uh, under den... Første verdenskrig, hvad, hvad det lige kan betyde for Battlefield, og selvfølgelig også bare hvad, hvad, hvad det ligesom kommer til at, hvad, hvad det potentielt kan gøre for øh, forbrugernes interesse i et moderne Battlefield-spil og med moderne, mener af de her øh, spil, som Dice har smidt ud efter øh, Battlefield Bad Company 2. Fordi der, der synes jeg, jeg har set en trend med, at det er sådan... det er Battlefield 3, og så kommer Battlefield 4, og så... Altså, de, de, de virker jo lidt, lidt til at være inde i en rytme, hvor at, øh, at de prøver at lave spil til masserne. Altså bare dem. Dem alle sammen. Øhm, dem som alle altså. Som er interesseret i Call of Duty. Hvis I kan lide Call of Duty, så kan I også lide det her. Så hvad, hvad kommer hvad kommer folk lige til at sige til det, hvis... Øhm, <coughs> Hvis de så går over til Første verdenskrig, det Hvordan kan jeg lave no-scopes under den konflikt? Det... Alle våben mm. er no-scopes. Hvad siger du? Alle våben er no-scopes. Okay, forstået. Super. Så er jeg frist. Ja. Jeg tænker bare, at våben, det er jo ikke sådan rigtig lavet til... Eller selvfølgelig er der ikke nogen våben i en rigtig krig, der er lavet til, at de skulle bruges i videospil. Mm, <laughs> Men altså, de egner sig ikke så godt til videospil, fordi det er sådan... Okay, fint nok. så skal du lave dit våben hver gang. Okay, mm. så, så bliver det ligesom en langsom kampe. du okay, du har de her flymaskiner, som mest bliver brugt til dig i Ja. Det ville være mærkeligt tid. Altså, der, der er selvfølgelig lavet nogle sådan mods, nogle forholdsvis hardcore shooters, som mm. har baseret sig på 1. verdenskrig. Helt klart. Men, men de tager jo et helt andet tilgang til det, en Battlefield kommer til at gøre, ikke? Meget så. niche. Øh, ja. Nichemarkedet, ja. Sejt. Så så. Men det bliver lidt spændende at se, hvad de kan hvad de kan gøre med det. Og, det er klart. Nu har de selvfølgelig også bare sagt, at det er øh, Core Battlefield, så man går ud fra det femmere, men det kunne måske også mm. gå ud fedt nok, hvis de besøger øh, Bad Company 3 eller sådan yeah. noget. Ja. det kunne da være meget cool. Men jeg ved ikke, jeg, jeg ser det bare mere som deres spin offs serie øhm, ja. er ikke rigtig som et Core Battlefield-spil. og det lige er For det er ikke noget, noget jeg siger for... Øh, have noget imod Bad Company-serien. Jeg synes, Bad Company 2 har været et af de bedre Battlefield-spil i mange år. Men, men ja, jeg ved det ikke. Core Battlefield-spil, det virker lidt som om, at de fortsætter i den der rytme. Battlefield 3, 4, 5, måske. Ja, ja. det kunne være. Det kunne være. Det er rigtigt. Ja. Har du hørt, at Sony de har smidt et patent efter en øh, følelse om handske? Oh. Det er en gamerhandske, eller man skal men. Det. Føles om en det Man må ikke sige undet ting til den, så bliver den græde. Ja, okay og det, det lyder til det Sandsynligvis kommer til at skulle være brugt i, i forbindelse med det, Altså VR headset mm. uh, Men det er sådan en handske, der kan måle forskellige param parametre Blandt andet hvordan dine fingre sådan er placeret Om du trykker imod overflader Og sådan hvordan du bevæger hånden rundt Ud fra det her patentansøgning Så er der sådan rigtig mange parametre, der bliver målt på den så hvor den sådan bevæger sig ind for, i forhold til rummet. og sådan mm. Alt muligt fine ting. Ja. Så den lyder til at skulle være rimelig avanceret og mm. Okay. Og så blandt andet også, at den både selvfølgelig kan sende inputtet, som den opfanger til en enhed men også modtage igen, så den selv kan give det der haptisk feedback. Mm. Altså hvis jeg trykker med forskellige styrker på mm. forskellige, ja, forskellige steder af hånden. Mm. Okay. Okay, så det, det jeg sidder og tænker på lige nu, det er så bare... Hvordan kommer det til at være, hvis jeg tager den handske på og bruger okay. min Move? Er det sådan ligesom, mm. hvis man dividerer med 0, så altså, eksploderer en univers. Nå, no, don't cross the yeah. motion controls. Ja, yeah, don't cross the motion controls. Don't do it. Ja, fordi indtil videre har det lidt som om, at, at Move skulle være blevet genbrugt til det her, til deres VR, ikke? Ja. Yeah. Så jeg ved ikke, om det sådan, er sådan en ekstra deluxe controller til dem, der har den super vilde VR-oplevelse, eller om det er bare sådan en det her lejer vi lidt med indtil videre Ja yeah. Jeg, jeg tvivler mm. på at det, hvis det skulle blive standarden Fordi så, hvis det skulle pokkes med headset, så bliver den jo rimelig forholdsvis dyre at gå ud fra Ja, yeah, det gør den nok hmm. Men det er, ikke, det er ikke helt til videre. Nej Det ved jeg sgu ikke, det, det virker interessant Jeg synes øh, ja. øh, Designet og, og, og konceptet, som øh, bliver lige det. Øh, det, det ser rimelig interessant ud det kunne, det kunne faktisk godt være noget Som jeg kunne være øh, interesseret I at undersøge øhm, Jeg er jo ikke øh, så meget Inden for VR Og øh, Egentlig heller ikke Moves Selvom at jeg er Stor fan af Hvad er det, øh, af Railgun shooters <coughs> Men øh, Men nej Jeg ved det ikke Jeg ved det ikke lige Det kan godt være at Jeg hopper bord, hvis, hvis den der hand skal kunne Altså hvis Altså som hvis... i Du Køber den, eller? Ja, uh, yeah, jeg vil da gerne kigge på den her handske Eller mm. måske vi kan få en tilsendt til uh, test Hint, hint, hvis der er nogen, der lytter derude Are you listening, so Sony? Sony, please ja. Give us the gloves Synes du, vi har været for kritiske so i vores, like <laughs> kritisk vores gangen mm. hey. hey, send glove away ja Ja, så, uh, <laughs> så skal vi nok uh, fortælle alle om, hvordan de kan se frem til Uncharted 4 eksklusiv på PlayStation udkommer den 10. maj 2016. In store soon. Be ready. Ja. Yeah. PlayStation 4, hvor gamer er. Ja, yeah, yeah. Where the <laughs> hand motions and gloves are at. <laughs> Man, Sony. You are sleeping on ice. Helt, helt sikkert. Nå, no, men uh, min sidste nyhed det er en lidt uh, det lidt underlig sag. Der skal vi snakke om øh, et, et, et metalband, metalband som de også kaldes Powerman 5000. Oh. De er nu kom ud at sige? Eller i slutningen af februar var det var det at sige at hey, den her øh, den, den sang til til Roth. Uh, Roth. Ikke forvekslet med Sefer Roth fra Final Fantasy 7. Men <laughs> i hvert fald så er der den her, det er da det meget, øh, meget underligt siger Powerman øh, øh, 5000, øh, da de lige op øh, den her filmsong den her til, til bossen i øh, Final Fantasy 14 online. Ja, det vidste, det vidste vi noget til at stå. Så, øh, så de siger bare, at det er, det er en øh, uoriginal og fantasiløs øh, Øh, teori øh, her øh, Der er begået øh, Fordi de siger nemlig at det lyder absurd øh, øh, Tæt på hvordan deres Egen sang when, world when worlds collide øh, Tager sig ud Så øh, nu efter at have hørt Begge eksempler Må jeg sige Ah den, den holder vist ikke lige i retten De har så heller ikke tænkt sig at savse øh, Bandet her de, de tænker, nej det gider vi ikke Men, øh, men øh, vi, vi sagde egentlig bare vores mening Og det var ikke fordi vi ville øh, Bare sådan øh, tikke om opmærksomhed Ved at være kontroversielt det var ikke det. Vi sagde bare vores mening Men, øh, men, men det, det jeg synes er lidt underligt Som der ikke rigtig indgår i nyheden her Men jeg har tjekket øh, kommentarfeltet Og sådan undersøgt hvad, hvad folk har sagt til øh, Sagt til den her sag Hvis, hvis I har noget at sige inde på den her YouTube video Hvor man kan se øh, den er boss blive øh, nedslagtet og øh, høre musikken. Så er der faktisk nogen, der siger, at den her person, der har uploadet, den her fan, der har uploadet, øh, den her YouTube video faktisk snyder lidt. Det, det indikerer de. Sådan, am, den her person har en tendens med at putte øh, øh, ost øh, ord altså Original Soundtrack, øh, øh, simpelthen putte det ord i øh, videotitlen, Øhm, så For at få flere views Så det er egentlig ikke, det er egentlig ikke en del af soundtracket Det er det lidt underligt Fordi man, man skulle tro at øh, At øh, Power Man 50 øh, eller øh, 5000 ville have Gjort lidt mere research <laughs> Måske kigget på, <laughs> på Tracklisten eller sådan noget Men der er faktisk også kommet en udmelding øh, Eller der er kommet en udmelding fra øh, øh, hvad det, Final Fantasy 14's Director Naoki øh, Yoshida og snakker så om, at, at det er, det en, meget, det er det en velkendt en boss, som fansene kender fra Fan Fantasy 6, og de havde en, en meget specifik idé med, hvordan de ligesom ville vil, vil prøve noget nyt med sådan noget industriel rock, og ligesom bringe den der populære karakter tilbage, og ja, rock on. De, de siger så også, at komponisten ikke havde nogen idé om, hvad den her When Worlds Collide-sang var for noget, da, da den her øh, øh, industriel rock-sang blev lavet til, øh, til Final Fantasy 14. Så <laughs> det, det er en lidt modret sag, og jeg tror ikke rigtigt det kommer nogen vej ind. Altså Power Man har ikke tænkt sig at øh, lægge sagen, så det er, jo, det er jo bare ord mod ord. Plus den der lille tredje faktor, som man selvfølgelig kan undersøge nærmere, hvis man er interesseret, men det kan godt være, at det er bare en anden YouTube-fejl. Hvis, hvis der er en, en YouTube-video, der har fået meget opmærksomhed, og fået opmærksomhed fra Powerman, hvor i, at der, der er et cool-ass, rocking theme, men det er egentlig ikke det, der passer med spillet. Hun uh, knows? Ja. Det, det er sgu lidt åndeligt. Så uh, ja, Lid, uh, lidt uh, kontrovers og drama der på... På musikfonden inden for videospil Det, det, ja, ja. det, det, det skal vi altid have Lige, lige en opdatering omkring det mm. Mm. Hør om videospilsmusik Ja, kom at me Kesha mm. Så so godt <laughs> Der er også nogen der påstår at vi jo har stjålet vores intro fra Kesha Ja Prøv, så. Så, uh, Vi kan hverken bede eller afkræfte okay. På et tidspunkt mm -hmm. Vi skal lige snakke med vores advokat Lars Ja, ja, præcis Vi, vi har ikke øh, flere udmeldinger lige nu Vi skal lige snakke med vores advokat jeg ja. hører fra Jeg <laughs> viser vi en lukke igen Det må vi se <laughs> <Ja>. <laughs> Har du hørt uh, Det Carfuffle Det uh, oh. er uh, et eller andet uh, mærkeligt udtryk um, Der har været omkring Ubisoft Og altså, Selvfølgelig der er mange ting der har været omkring Ubisoft mm, Men uh, de der er bevendige Ja H Hvad har de nu haft gang i det er fordi vedvendigt, det er jo sådan et større øh, mediehus, der yeah. har forskellige aviser og tv-kanaler rundt omkring i, i verden. Jeg tror egentlig også, det i Sydeuropa og sådan noget. Mm, okay. Blandt andet. Og de var jo også de oprindelige ejere af Activision. Ja. Yeah. Indtil Activision de købte sig fri igen. Mm, okay. øh, men de har faktisk øh, gået sådan langsomt og opkøbt dele af Ubisoft, altså deres, del af deres aktier. Ja, yeah. og stået. Mm. Øh, og det er lidt en at der har været bygget lidt, men så har vi ikke de her... Øh, Økonomiske nyheder med blandt andet sådan lidt, fordi vi ikke er så vildt skarpe til det. Det er ikke lige vores force. <laughs> Indrømmer jeg gerne. Og så er det heller ikke altid så spændende bare sådan, hey, nu er der med at købe en lille smule af dem her. <laughs> ja. fedt, fedt, fedt nok. Keep, god, keep rocking. Godt for jer. Keep on <laughs> ja. buying. Keep on buying, ja. Men nu er der sådan kom en kommet officiel udmel udmeldelse vi Vivendi om, at hey, vi går egentlig sådan bevidst aggressivt efter at opkøbe øh, majoriteten i Ubisoft. Mm. Okay. Og det ejerne er, er Ubisoft ikke vildt glæde for, oh. fordi så mister de deres øh, uafhængighed. Ej, my independence. Ja. What will så, I do without it? Så deres modtræk til at blive opkøbt, det er egentlig, at de øh, har kontaktet en del øh, investorer, og øh, ja, potentielle investorer, der vil egentlig, øh, i, der hvor de har, ligesom har deres øh, hovedkontor, som er i øh, Grækenland, skal du kalde det løgnkatterne. Mm -hmm. Og øh, så, så hører de sådan, om der er nogle af dem, der ligesom kunne have interesse i at investere i firmaet. Ja. Yeah. Fordi så, ja, øh, yeah, så gør det det sværere for, for vi vende at skulle opkøbe dem. <laughs> yes. Eller i hvert fald dyre for dem. Hvorfor? Okay. Så det er det ikke så tungt, vi prøver bare at opkøbe jer for sjov. It's just a prank. Ja. Gosh darn it. What så må vi jo se, om de bliver opkøbt, eller om de er klarer sig. Ja. Yeah. Ja, oh man, jeg ved ikke lige, hvad det... Hvad det, kan, hvad, hvad det kunne betyde for, for Ubisofts uh, små uh, art-spil uh, med, med Rayman og, og Valiant Hearts og sådan noget så Hvis de bliver købt af sådan et stort mediehus Så er sådan, nej, giver vi fandme pist det pis, der. Nu, nu tager vi også altså frihed fra jer Ikke mere kunst mere, ja. Flere Assassin's Creed Kun, <laughs> kun Assassin's Creed Udvik. Ikke mere Unraveled Hvad siger du? Ikke mere Unravels nu skal nej. det være Mm. Hvad <laughs> oh, er du skoen i? Nej, fanden Ej, Unravel er det egentlig ikke EA man Kan man tænke på Nå jo ja. <laughs> Shows yeah, what det... we know Men det ligner bare lidt uh, Ubisoft, ikke, der laver det her mm -hmm. Push med sådan Indie spil Helt For en små interne studier Og så er det lige uh, EA, der lige snyder os der med EA, hvor vorger I at tage chancer Men der er faktisk en anden fra Ubisoft Hvor de er Måske lidt nogle banditter Uh. Der er nemlig nogen, der har sådan sat sig ned og sammenlignet de to kort fra det nye Far Cry Primal yeah. og Far Cry 4, uh. fordi korten kortene er sådan meget til fælles, så at sige. Mm -hmm. Og hvad er det for nogle kort, der snakker om? Det er de landmasser, man kan bæse sig om i spillet. På den måde? Ja, så mm. er nok bare sådan en dårlig oversættelse af maps, sådan mm. kort. Fordi de har åbenbart øh, brugt sådan Det samme sådan, height map ja. Så altså, det er egentlig sådan lidt det samme Basale layout Så man skal stadig op i radio towers Der er tilbage i 10.000 Before Christ <laughs> De er dog blevet fjernet okay, øh. <truh> Selv landskabet skulle være mere eller mindre basalt Det samme altså, der er selvfølgelig putte lidt andet Vegetation på, der er også nogle af de her øh, Vandløb der har ændret sig lidt og sådan. Noget. Men ellers så er øh, Kort og Det samme mm. Forstået. Og det kan jeg jo godt skuffe en lidt Når man nu køber et helt nyt spil til 60 dollars hmm. Åh, Fordi der var jo også sådan lidt sammenligning mellem Far Cry 3 og 4. Blood Dragon no, no Blood Dragon, ja Ja, ja der, brug, der brugte Blood Dragon Hvis også noget af det samme kort Fra træeren hmm. Men det var jo selvfølgelig sådan Jeg tror det var standalone, men sådan Men DLC pakket til ikke Så det var sådan det med at forstå lidt Ja Ja, den, den tror jeg ikke lige helt, de kan Snyde sig udenom uh, Med Primal der Come on Det, det er et spin-off, eller det er en uh, Serie, der start, En, en spin-off-serie, der starter op Eller en sekundær serie I forhold til jeres primære Far Cry-serie Men for helvede <laughs> er not gonna uh, Get away with it this time <laughs> og pokker det... samme med masser altså goddamage Ubisoft altså jeg vil så sige at øh, sådan for kommentarer hvad de læst på sagen der virker det som at folk ikke sådan når de har spillet det sådan selv har lagt mærke til det mm. øh, men det er jo så jo det selvfølgelig de, ja måske er det bare skuldt hvis folk ikke lægger mærke til at de bliver snydt ja måske eller ikke at de bliver snydt men at de, de bliver spist af med noget de allerede kender <laughs> ja I en ny okay, det er så sjovt det er sjovt at vende tilbage um et eller men altså, ja. Altså jeg vil sige, hvis, hvis de havde været sådan lidt mere upfront omkring det, så kunne man måske godt sige, det var okay-ish. Altså det er selvfølgelig stadig skuffende, når man køber helt nyt spil, så mm. der bliver brugt øh, så forholdsvis meget fra det foregående, men altså det er jo lidt en realitet, at når man laver efterfølger, så genbruger man noget af delene i hvert fald ikke, sådan ja. animationer og sådan noget. Jo, jo men jeg, Æh, jeg, skal ikke, øh, jeg skal ikke sige noget ondt om udviklere. Altså, hvis okay. man kan genbruge assets og, og det der, så, så skal, man da, skal man da gøre det. Det giver jo Især mening i det her klima, vi har med, med øh, rigtig dyre eller rigtig høje spilbudgetter. Ja. Øh, og, og man frygter, at der ikke er nok tid til det og, og alt det her. Så jo, altså bare bar gør det, men gør det på en måde, der giver mening for det nye spil, øh, du ja. vil at lave. Og måske prøve at skjule det, hvis, hvis det bliver lidt for åbenlyst, eller det tager spillerne ud af oplevelsen. Altså man kan jo bare se i serien øh, Øhm, der genbruger det samme miljø Men altså ligger der What? lag på lag på lag på lag ovenpå Og øh, ja, så er der også øh, themes Så for eksempel når spillene udkommer om julen i Japan Fordi fucking så sent om at komme til, til Vesten øhm, men, men så ja, om, om, om, når det bliver udgivet om julen øh, så, så er der juletema i spillet Selvom det egentlig er den samme by og et par tilføjelser her, men det, det synes jeg, der er en fi, det er en fin måde at gøre det på. Ja. Men, uh, altså, det, det har også de altså gjort, ikke. ja, for de kunne have gjort det eller andet med, at det viser sig at, at have nogle forhistoriske elementer, som man så i 4'erne, eller sådan andet, mm. altså, de, de arbejder med nogle genstande, som kom igen i den, eller ja. nogle af de ting, man ligesom slåssede om der, det ligesom var nogle af de historiske artefakter, der var i fjerne. nu vil jeg ikke spillet Fjern yeah. så det ved ikke, hvordan den foregår. Nej. Men det foregår sådan historiemæssigt to forskellige steder Fordi mm. at øh, Det her Så vidt jeg kan forstå så skulle Far Cry Primal Vest foregå i øh, Selvfølgelig præhistorisk Europa Og det gør den anden ikke Det er jo sådan en anden øh, Er det Tibet eller sådan noget det foregår i? Jeg har faktisk godt styr på det I ja, er det? øst Jeg svært Ikke lige øh, så meget Styr på det så har der nok lige have brugt muligheden for at binde dem sammen på en eller anden måde, så, mm. som en forklaring for det Ja Det, det, det kunne da ikke være en helt dum idé Nej Igen, kommer med de gode råd til firmaer, der ikke lytter Fokker. Det var det sørgelige Sørgelig, sørgeligt. Ingen? Min sidste nyhed yeah. Og havde du, havde du flere? Nej, men jeg, jeg skulle, skulle lige så sige der. Kunne du redde vores så med, en, med endnu en nyhed? Ja, <coughs> uh, yeah, jo Den er egentlig også lidt sørgelig Men så måske Alligevel lidt, uh, lidt god i sidste ende okay. Det er fordi der, der er gået rygter omkring et spil Der måske havde været saboteret Har du hørt om, om det? Hmm. Måske Et spil som Kasper i sin tid anmeldte Det er en fin, det, det er ikke American Truck Simulator, men Nej. det er måske bare Muddy Truck Simulator, der hedder Spin Tires. Nååååå, no. var det er Spin man? Tires, han anmeldte? Ja, jeg tror han har anmeldt Spin Tires, er han det var det ikke sådan noget Taxi Driver lignende noget? <laughs> taxi Driver, det er for ja. jeg, jeg tror også han anmeldte Spin Tires. Nej, det var han er det Bus driver, sorry. Nåå ja, det har han Det er han også anmeldt. Okay. okay. Kasper Nasser Fleet, jeg kan ikke holde styr på det. Det, Spinders, det. Det, det er spil, hvor man kører forskellige lastbiler Eller andre store køretøjer Der kører igennem øh, mudder Og alverdens offroad ting og sager Og så gælder det om at komme øh, helt skinnet igennem Uden at sidde fast og så videre Ellers skal man tilbage igen og hente sit gamle køretøj mm. øh, Der har sat sig fast Og det er sådan en forholdsvis øh, Realistisk simulation Af skaber. Og mm. der er sådan en forholdsvis dedikeret øh, Flok af spillere Der, der spiller det spil her, som har fået udvidelse undervejs mm -hmm. Men nu var der om, efter et øh, efter efter to sammenfald. <clears throat> det viser sig så nemlig at der er en rimelig stor fejl i spillet oh. som Oops. forbinder eller som hænger sammen med at øh, jeg tror det er noget med spillet tidspunkt eller spillet dato eller et eller andet mm -hmm. at der opstår fejlen og så begynder spillet at crashe. Oh, no. Det har altså været et sammenfald med, at udvikleren bag det spil her for cirka en uge eller to siden lavede et interview, hvor han sådan snakkede om, at der var dårlig kommunikation mellem, mellem ham som hovedudvikler mm -hmm. og hans lille team der, mm -hmm. og dem, som egentlig ejer spillet, altså som han set oh. arbejder for i den her sammenhæng. Yeah. Og problemet med det, det, var så også, at han mente ikke, at han fik de penge, han skulle have ifølge deres kontrakt. Oh no. så, de, så de skyldte ham penge for spillet, og, men han havde stadig, stadig arbejdet på det. Ja. Øh, så det, der ligesom gik en historie om, det var, at øh, han så angiveligt set skulle have lavet nogle bevidste fejl i spillet, som Uff. så blev udløst, når den passede nogle datoer, fordi han ville tale med virksomheden her Ej. bag spillet. Kæmpe Hvilket, ja, det Er det jo ikke sådan så fedt. Nej. Øh, og Fan, det er jo nok for... For brugerne, hvis, det, hvis det er tilfælde Ja, det er jo lidt over for dem også ja. Så det på grund af de her historier Og det faktum, at der rent faktisk var en fejl i spillet, så mange folk opdagede Det var, at det blev faktisk også trukket tilbage fra Steam Oh shit I en periode Men så heldigvis er der så Forholdsvis god nyheder indtil videre Det er, at både udviklerne er kommet frem Og udgiveren der er kommet frem og så siger det Hey bror, det, det ikke, der er ikke lavet fejl med vilje Men vi er klar over de fejl her mm. Og udvikleren har også tidligere benævnt At de var klar over fejlen øh, Inden de her været opstod ja. okay. Så de siger at de har arbejdet på en fix til det Som hvis skulle være ude på nuværende tidspunkt mm -hmm. Og at fejlen egentlig, egentlig rigtig nok opstod På et spjælt tidspunkt Men det havde noget med Noget antipiratkopering at gøre At spillet ah. skulle tjekke Om man var cracket Og det gjorde den blandt andet ved at tjekke tidspunktet ja. På ens interne klokke på ens computer Ja mm. øhm, yeah, men, men det var På grund af dårlig kommunikation Med udgiveren Så var den fejl Der var blevet spillet Ja yeah, okay det. Så der skulle vist være En rettelse på vej til det her mm -hmm. Der er fortsat Forholdsvis store planer Om at udvikle Videre ting til spillet mm -hmm. <laughs> øh, Og så som Den sidste Kældenyhed Det er så at udvikleren mener så stadigvæk At de skylder om penge oh. og, det har de og det har de ingen kommentar om <laughs> Well, Gladde Glæder man til at følge den sag? Ja. Yeah. For helvede. Er det? Altså jeg kan godt sige det der med, hvis, hvis han mener, at han blev skyldt penge ikke, i den her sag, at han så saboterer deres produkt. Okay, men det, det er super røvhul over for spillerne, hvis han gjorde det. Ikke? Jo. Det var så blandt andet også det, han sagde i hans uh, kommentar her, at det var rigtig nok det her med, at fejlen var der, den afhang af tid, men altså han ikke kunne finde på at gøre det på grund af, på grund af spillerne. Det skulle mm. selvfølgelig ikke gå over dem. Don't fuck with the fans. Ja, det ikke farligt? Unless they hot. If you understand. Ja. Yeah. Det kan ikke om at have sex med dem, men jeg ved det ikke. Heldig. Det var der, det, gik, det gik, I, lige på dansk. der gik lige illy af nogle fantastiske armbevægelser fra Hoffa. Ja. Man. Altså some good crack. Ja, ja. Men det var det var alt, hvad vi havde at bringe den her gang. Mm -hmm. Både nyheder og snak om hvad for nogle spil vi har spillet og så videre ja. Så må du lige tage og spille nogle andre spil end mig Næste gang yeah, yeah, I know. <laughs> det er dine lektie. Lidt variation ikke også <laughs> ja. mm -hmm. Helt sikkert Jeg har faktisk ikke engang tænker, om vi får mail Men jeg vil gætte på at vi ikke har det ja. Men hvis der er nogen der har lyst til at sende os mail Så vil vi blive meget glade Og I skal bare skrive ind til gametest, sådan gametest mm -hmm. Og ellers så kan I skrive til os ind på vores facebook gruppe Der hedder group gametest ja. Kom ind og bliv medlem Ja, det kræver noget medlemskab <laughs> Så man er sej, hvis man kommer ind Præcis Men alle kommer ind Ja, alle kommer ind Sådan det, vi må slække på kravene, så vi kan få nogle fans ind og skrive Præcis. til os Præcis, det er uh, alle, der, der er open borders uh, Ved uh, group game test Der er ingen grænskontrol, nej Nej. Sådan det var okay. <laughs> Fedt. Men tak for den her gang, Holm, det var hyggeligt Jo tak lige år, jeg synes også, som det var hyggeligt Sådan en, en god weekend uden uh, Uncharted 4 Ja Aww. Sad